Múlt Az ördög fattya Keifel, fel! Valaki erőszakosan lerántja rólam a takarót. A hideg valósággal végig szánt a testemen. Akaratlanul is magzatpózba gömbölyödöm. Hallott, kej fel! Erős pofoncsattan az arcomon, amitől egyből kinyílik a szemem. Apám áll fölöttem, vérben forgó szemmel. Mit gondolsz, egész nap az ágyat fogod nyomni, mi meg megfagyunk? Takarodj kifelé! Mire észbe kapok, már a földön vagyok. Apám erős ember. Írdatlan erejét csak az elfogyasztott alkohol tudja tompítani. Felállok és sietősen öltözködni kezdek. Nem sok ruhám van. Ami van, az egytől egyik szakadt és foltozott. Magamra húzok még egy ostak pulóvert és egy nadrágot, Majd apámmal együtt kimegyünk. A nap ma is ragyog. Akkor a reggel csípősen érinti meg az arcomat. Teljes testemben remegni kezdek. Fázom. Gyere, szörnyeteg! Mindjárt bemelegszel. Apám felemeli a fejszét és a lábam elé dobja. Bevallom, annyiszor elképzeltem már, hogy apámba vágom, hogy a húsa elnyeli a hideg fémet, ami szilánkosra töri a csontjait. Talán valóban szörnyetek vagyok, amiért más halálát akarom. Az apám halálát. Mély levegőt veszek, lehajolok és felveszem a fejszét, majd hasogatni kezdem a fát. Régebben alig bírtam felemelni, aztán apám néhányszor megvert érte. Kint a hideg hóban, ami elnyelte a testemet, de az ütéseket nem tudta. Egy ideig apám is segít, majd mikor megonja vastag kabátja alól egy üveg vodkát és meghúzza. Mindenkit más melegít. Őt a pia, engem az órákon át tartó favágás. Igyekezz, anyád és az öcséd nem sokára itthon lesznek. Anya szokott elmenni a piacra. Ha bár húst általában vadászunk magunknak, minden egyéb mást meg kell vennünk. Mindennek ára van. Amit, ha nem tudsz kifizetni, meghalsz. Apám favágóként dolgozik, vagy legalábbis dolgozott egészen addig, míg ki nem rúgták. Nagyon sokat iszik, alkoholista. Úgy élősködik rajtunk akár a férgek a vadhúson. Gyerünk, szörnyeteg! Felém rúg egy adag havat. Nem vagyok szörnyetek, dünnyögöm az orrom alatt. Mit mondtál? kérdezi durván és tesz két lépést felém. Azt kérdeztem, mit mondtál? Teszi fel a kérdést, még ingerült ebben. Apám sokszor hív így engem. Szörnyeteg. Tulajdonképpen a születésem óta. És ha az embernek sokszor mondogatnak valamit, végül elhiszi. Amikor elkezdtem iskolába járni, csúfoltak a társaim. Ők is azt mondták, hogy szörnyeteg vagyok. Volt egy fiú, Iván. Ő nem csak mondta, sokszor meg is vert. Azt mondta válasszak, melyik szememet nyomja ki, a kéket vagy a feketét? Egyik nap késsel támadt rám. Azt mondta döntött, melyik legyen, a kék, mert az bosszantóan kék. Nekem támadt. Verekedni kezdtünk az udvarom, míg hanyat nem esett, és beütötte a fejét egy kiálló kődarabba. Amikor ott álltam fölötte, és néztem a koponyájából kifolyó vért, azt kívántam, csak én törtem volna be. Bár csak ne állt volna az utamba az a fránya kődarab. A szüleimet behívták. Soha nem felejtem el apám lenéző tekintetét. Kirúgtak. Így magántanuló lettem. Ami azt jelenti, hogy hetente egyszer eljön hozzám az unokatestvérem, tattyána, és együtt tanulunk. Heti egy nap. A többi napon dolgoznom kell. Kész szerencse, hogy éles eszem van, amit biztosan nem az apámtól örököltem. Takjánának egyszer kell elmagyaráznia a dolgokat, és én mindent megértek. Úgy szívom az agyamba a tudást akár a szivacs. Nem tudom, hogy egy napon szükségem lesz azokra a dolgokra, amiket megtanulok, de hiszem, hogy nem kell életem végéig lengeruhában fát vágnom a hideg hóban. Azt mondtam, nem vagyok szörnyeteg. Dacosan apám felé fordulok a fejszével a kezemben. Te! Még egy lépés. Te! Még egy! Egy elbaszott kis szörnyeteg vagy. Elém lép. Bűzlik róla a tömény vodkaszag. Ki kellett volna tekernem a nyakadat, amikor megszülettél. De anyád könyörgött nekem. Azt mondta, erős vagy, vigyázni fogsz ránk. Megkegyelmeztem neked. Bár ne tette volna. Hányszor kívántam ezt. A halált. Akkor sem vagyok szörnyeteg, és nem kell a kegyelmed. Nem, megragadja az állkapcsolat és közelebb ránt. Mégis miféle embernek lehet két színű szeme. Az egyik fekete, a másik kék. Egy torszülött vagy, egy selejt. És most kurva gyorsan fejezd be a favágást a visszapofázás helyett. Ellök magától, de olyan erővel, hogy hanyatt tesem. sem. Gyűlölet és haragébred bennem, ahogy az apámra nézek. Egy napon meg fogom neki fizetni az adósságot. A szörnyetek ki fogja engedni a karmait, és bele fog mélyedni a húsába. De ez nem az a nap. Felállok. Lerázom magamról a havat, majd folytatom a favágást. Egymás után hasítom szét a súlyos rönköket. Ez idő alatt apám iszik és cigarettázik. Amíg mi minden egyes betevő falatért megküzdünk, ő pöfékel és vedel. Nem veszek róla tudomást. Minden dű és harag a kezembe árad, hogy teljes erővel lesújtson a kemény fára. Későre jár. Mire végzek a favágással, apám már majdnem részeg. Anyám és az öcsém feltűnik a kopaszfák alatt. Jegor még csak tíz éves, de már most kész férfi. Anya, anya a legszebb és legerősebb basszony, akit valaha láttam. Hosszú barna haja mindig lágyfonatba fontvalóg le a hátán. A tekintete sokszor szomorú. Vékony, de sokkal inkább alultáplált. Nem kell megküzdeni az utolsó palatért, mert az mindig a miénk. Ledobom a fejszét, és feléjük futok. Anya fáradt. Nagyon fáradt. Add ezt ide! Kiveszem a kezéből a nehéz szatyrokat. Nem kell, fiam. Veletek kellett volna mennem. Akkor megfagynánk. Szomorúan az öcsémre pillant, majd ismét rám. Apád? Berúgott. Megint. Istenem, sóhajt fel. Hol van? Ott. A facsomó felé mutatok. Apám annak tövében ücsörög, közben valami idétlen dal dúdolgat. Menjünk. Anya elindul a ház felé. Nézd csak, jegor felé mutat egy táblacsokit. Ez honnan van? Honnan, honnan? Loptam, válaszolja diadalittas mosolyjal az arcán. Megragadom a karját, és magam felé fordítom. Lopni bűn. Éhen halni is. Ha elkapnak, megbüntetnek, börtönbe kerülsz. Ránt egyet a vállán. Legalább ott meleg van, és adnak kaját. Ne beszélj baromságokat. Jegor, fiam! Apám feláll, és ide-oda botorkálva elindul felénk. Jól leitta magát. Ne foglalkozz vele. Hát itt vagy. Menj rép szörnyeteg. Félrelők majd megveregeti az öcsém vállát. Vodka van? Ne monda a bátyámra, hogy szörnyeteg, kiabálja az arcába. A fiam vagy. De ő, néz rám lenézően, nem az. Egy fattyú. Az ördög fattya. Vladimír Anya ki a házból. Gyere! Na, apánk felkapja a fejét. Csak nem hoztál nekem piát? Hagyd a fiúkat! Apánk ingatag léptekkel elindul a ház felé. Anya arca szomorú. A finom barázdákon megül a félelem. Gyűlölöm őt ezért. Jegor idegesen dobbant egyet a lábával. És gyűlölöm azért, amit anyával csinál. Nekünk miért ilyen élet jutott, Igor? Nem tudom, Jegor, nem tudom. Magamhoz rántom az öcsémet, és szorosan hátölelem. Néhány pillanat múlva egy-két elgyötört sikoly szökik ki a falak közül. Igor, Jegor könnyes szemmel felnéz rám. Fogd be a füled, Jegor, fogd be a füled.